Розділ 18. І лише коли ми зуміли видовжити сфери до нинішніх меж, розширивши дії їхнього захисту набагато далі, ніж ми раніше вважали можливим, і що зараз, боюся, не можна вважати стабільним, ось тоді тільки ми визначили кордони навари, розуміючи, на жаль, що не кожен громадян зможе знайти прихисток у межах дії сфери. Шлях перших шести. Переказ. Сагара Олсена, першого куратора квадранта-писарів військового коледжу Базгіат, перекладений спільномовою капітанкою Медлін Калрус, 12-ї кураторкою квадранта-писарів військового коледжу Базгіат, перекладено та відредаговано для академічного вжитку полковником Фінеасом Картлендом, 27-м куратором квадранта-писарів військового коледжу Базгіат. Тирану Випалюю я, коли в суботу вранці Ксейден відчиняю двері і бачить мене на підлозі кімнати в оточенні всіх історичних текстів, які я мала, і двох позичених мені Джесінію. Чорт, я маю зустрітися з нею менше, ніж за годину. Він кліпає очима і зачиняє за собою двері. І тобі привіт. Привіт, відповідаю вже м'якше. Відчуття піднесення від зустрічі з ним дещо пригнічується, коли я помічаю синці під його очима. Вибач, я просто не думала, що ви встигнете до полудня. Якщо вам взагалі дозволяють і... Ти, здається, виснажений. Навіть його рухи повільніші, ніж зазвичай. Не надто, але я помічаю. Це є те, що хоче почути кожен чоловік. Він кладе свої мечі біля дверей і кидає наплічник прямо там, біля них. Ніби це їхнє місце. Ніби ця кімната теж частково його. Ніби його кімната в Самарі теж почасти моя. Ніхто з нас ніколи не просив окремої кімнати. Можливо, я не можу йому повністю довіряти, але я також не можу бути далеко від нього. Я не сказала, що ти не гарний. Лише натякаю, що тобі варто поспати. Киваю бік свого порожнього ліжка. Тобі потрібен сон. Його повільна усмішка змушує моє серце зупинитися на мить. Ти вважаєш, що я гарний? Ніби ти цього не знаєш. Закочую очі і переготаю сторінку переказу «Шляху перших шести». І ще я думаю, що від тебе пахне так, ніби ти летів 12 годин. Це не зовсім правда, але, можливо, ці слова втихомирять його самопевненість, яку я щойно підкріпила компліментом. Боги, як я за тобою скочив. Він сміється і зриває свою лютну куртку, демонструючи короткі рукави літньої форми та оголюючи нарівно засмаглі руки. Я видихаю порів забути про все на світі і за кілька годин вкласти кседенам просто на цю підлогу. Тож усіх, хай йому без сил, намагаюся зосередитися на тексті переді мною. Думаєш, на мене можуть поскаржитися, якщо я скористаюся лазнею? Він уже риється у своєму наплічнику. Не думаю, що хтось тут донесе на тебе навіть за холоднокровне вбивство, не кажучи вже про звичну спробу помитися. Лейтенанти не зовсім мають право спати в кімнатах курсантів під час відвідин, каже Кселен. Ми вже порушуємо кілька правил. Раніше це тебе якось не обходило, Пропускаючи натяк на те, що він тут спатиме, я відриваю погляд від книг і одразу шкодую про це, бо бачу, що він без сорочки. Боги, врятуйте мене, якщо він зніме ще щось. Я Їй не кажу, що це турбує мене зараз. Він випростовується, тримаючи в руках свіжий одяг, який видобув з рюкзака. Просто не хочу, щоб тебе покарали за мої дії. Я взагалі думаю, що вони придумають щось, аби відправити тебе сьогодні на маневри чи просто закриють десь. Я теж. Тривога шириться кожною клітинкою мого тіла, я дивлюся йому в очі. Впевнена, наступного тижня вони знайдуть для мене якийсь темний льох. Тому нам варто спробувати насолоджуватися часом, коли ми разом. Ми з тобою по-різному розуміємо слово «насолоджуватися». Він показує на книги, розкидані по підлозі. Не зовсім. Я швидко переглядаю сторінку і перегортаю на наступну. Думаю, було б дуже приємно провести цей день разом у цьому ліжку, але оскільки ти визначив свої межі, мені лишаються лише нудні несексуальні книги. Скажіть три слова, і я стягну з тебе одяг за кілька секунд. Він оглядає мене з таким запалом, що я підводжу погляд, а коли дивлюсь на нього знову, то мені перехоплює дихання. Я хочу тебе на весь день, щодня. Це не ті слова, які мені потрібні. Він прослизає мої думки так ніжно, ніби гладить рукою. А що з твоїми щитами? Чому вони не на місці? Ну, поки ти маєш таємнисті, це єдині слова, на які ти можеш розраховувати. Я відкриваю очі від нього. І тут лише ми, більше нікого нема. Хм, він дивиться на мене поглядом, який я не можу шифрувати. Я зараз повернуся. Насправді від тебе не смердить, що я, не бажаючи випускати його з поля зору навіть на секунду. Підійди трохи ближче і одразу передумаєш. Він йде, я роблю все можливе, щоб зосередитися на книзі переді мною, а не на думці, що він ось-ось буде голим у коридорі. Все, що мені варто зробити, це бути чесною з ним про свої почуття. І тоді я зможу його мати, принаймні його тіло. Але хіба це не все, що я насправді мала раніше? Іронія в тому, що якраз мою відвертість може позбавити мене того, чого я так стражданно прагну, його щирості. Думаю, у цьому ми схожі, обоє бажаємо більшого, ніж готові дати. Через кілька хвилин повертається, і кімната миттєво здається меншою, або, можливо, стає важче дихати через стрибок пульсу, а не брак повітря. Це було швидко. Я прочитала всього 20 сторінок або десь так, але не ховаю дві книги, які мені потрібно повернути. Не те, щоб все знав, які мої, а які позичені. Та що менше мені доведеться ховати, то краще. Я міг би зробити стільки натяків. Але утримуюся Він кидає речі в наплічник, потім сідає в крісло, нахиляється вперед, спираючи лікті на розведених колінах і піднімає з підлоги одну з книжок. Звідки всі ці книги? Минулого року в тебе стільки не було. Переважно з моєї старої кімнати в головному корпусі. Дочитую ще одну сторінку і зітхаю. Ця книга містить здебільшого зосередження на питаннях історії про Велику Війну, які до того ж суттєво відредаговані. Є тільки один туманний уривок про відкриття здатності розширювати сфери. Я складала у коробці перед парапетом і думала, що мама відправила їх на склад. Але здається, вона більш сентиментальна, ніж ми з мірою вважали. Коробки були саме там, де я їх залишила. Це було дивовижне відкриття. У моїй старій кімнаті нічого не чіпали. Ніби чекали, що я можу повернутися будь-якої миті. Серйозно, Тобі варто трохи поспати. Джасін не образиться, якщо я не прийду на зустріч. Я досягну успіху у квадранті писарів. Полковник Дакстон читає кседен на корінці. Виявився настільки змістовним, як я думала, коли читала його вперше, жартую я. Я б сказав, що не дуже. Він відкладає книгу, а потім нахиляється, читає назву тої, яку я розгорнула перед собою. «Шлях перших шести. Переказ». «Так». Мій пульс прискорюється, а в животі виникає те саме відчуття невагомості, яке зазвичай з'являється, коли Терн різко пірнає. Я мала сховати ці довбані книги. «А може ти хочеш, щоб він знав?» – втручається Терн. «Іди, будь ласка, чимось займи себе!» Домашнє завдання. Кседен примружує очі, коли я не відповідаю. Для дослідження. З незрозумілої мені причини я відверто йому брешу. Щось я не пригадую, що перша шістка була темою. Він цокає язиком і дивиться на мене. Ти щось приховуєш? Чорт, він знає. Або здогадується, це було швидко. Вайлет? Це майже гарчання. Він точно знає. Чому ти досліджуєш перших шестиох? Для Реті. я закриваю книгу, у ній і так нема нічого, що допоможе. Кседен глибоко видихає, і тіні виходять з пістільця, заповздаючи на його ноги темним туманом. Для тебе насправді. Таке собі зізнання. Він так застиг, що я не впевнена, чи він навіть дихає. Це Бренен розповів, що в нас є вартовий камінь. Ксейден вимовляє слова дуже чітко. Тіні починають рухатися, як руки, збираючи навколо мене всі книги, крім тієї, яку я тримаю, і складаючи їх в стос. Я його приб'ю, блін. За що? За те, що він був відвертіший зі мною, ніж ти? Я відкладаю книгу. Попустися, він же не дав мені того щоденника, чи щось ще подібне. «У мене нема жодного щоденника, але це було б набагато краще», – не вгамовується він. «Копатися в даних про найсекретнішу оборону Навари дуже небезпечно. Це може тебе вбити». «Цивільне населення тікає до наших кордонів. Ніхто в Наварі не знає правди, а Ретія повинна захищатися, щоб захистити людей. Припускаю, що ви готові їх прийняти, коли веніни неминуче дідуть до Терендону. Я знову беру стару книгу і притискаю до грудей. Ви ж приймете тих людей, правда? Звісно, що приймемо. Добре, принаймні моя віра немарна. Я зиркаю через плече на годинник на столі. Маю ще 20 хвилин, щоб повернути книгу. Але Терендон має захистити зброю. Я дозволю собі не погодитися з тобою. Я продовжуватиму досліджувати, доки не з'ясую, яким робом перша шістка встановила сфери, щоб ми могли повторити це в аретії. Ніхто не знає, як це було зроблено. Відомо тільки, як їх підтримувати. Він підводиться, і тіні слідують за ним. Вони – барометр його настрою. То втрачена магія. Ти ж не збираєшся заперечувати, що її, найімовірніше, втратили навмисно. Хтось має знати, відповідаю я, стежачи за його рухами. Не може бути, що десь хтось не залишив запису на випадок невдачі, поразки. Ми б не нищили єдине знання, яке може нас рятувати. Ми сховали б його, але не знищили. І як біса ти пропонуєш знайти цей запис? не давши писарям зрозуміти, що ти задумала. Закидає кседен, обертаючись біля краю ліжка і заклавши руки за шию. Він припинає мене таким поглядом, від якого ще рік тому я почала б тікати. Чутно клацання зубів, коли я стулюю рот. Він робить один глибокий вдих, потім другий, заплющуючи очі. Книгу, яку ти тримаєш, як новонароджену дитину, вона не твоя, так? Вона в моєму розпорядженні. Вайлет, я майже чую, як він подумки рахує до десяти, щоб не братися терпіння. Гаразд, я позичила її з архіву. Ти справді будеш кричати на мене за спробу допомогти? Хто знає? Запитання звучить так спокійно, що я радше воліла б, аби він закричав. Коли Кседин такий спокійний, це завжди означає, що він край розлючений. Подруга, його очі різко розплющуються. Існують конкретні причини того, що ми несуємося в архів. Це саме серце нашого ворога. Його погляд впинається в мій. У нас немає там друзів. Ну я ніби в курсі, повільно підвожуся. Я взагалі-то запізнююся, не встигну повернути книгу, якщо не піду туди зараз. То чому б тобі не поспати, поки я? Я піду з тобою. З якого це? Кладу книгу, позичену сумку. Ти настрашиш її до безтями. Я нічого не розповіла їй ні про тебе, ні про Аретію, ні про те, що відбувається за межами наших кордонів. Тому попустися вже. Ясно, що він уже не зможе». Так, вона просто в курсі, що ти досліджуєш таємні матеріали. А я маю попуститися, знаючи, що ти наражаєшся на небезпеку. Ти щодня в небезпеці, і що? Я вже червона від злості. Хтось тукає в двері. Він зітхає і рвучко відчиняє їх. О, Ріанон робить крок назад, мало не навалюючись на Рідока. Я не знала, що ти тут сьогодні, лейтенанта Ріорсоне. Вона дивиться на мене. Війми хотіли спитати, чи ти поїдеш з нами в Чантару? Вона зайнята, відповідає Кседин, стискаючи мою руку. Не будь придурком, я висмикую руки з його долоні. Ого! Рідок підводить брови, а я обертаюся до Кседина. Я робила саме те, як ти просив. Усе приховувала від друзів. Зазираю глибиною усвідомості, тож не будь для них мудаком. Те, що я просив, він нахиляється, наближаючи моє обличчя до мого носа. Зберігаючи свої дослідження в секреті від мене, у мене відвисає щелепа. Ти реально збираєшся зараз тут стояти і міритися таємницями? Це не те саме, він морщить чоло. краще те саме, я хапаюся за лямки рюкзака, щоб рука не потягнулася тицнути його пальцем груди. Як він сміє? Я досліджую сфери для тебе. Як думаєш, чому я зараз такий злий? Напруга в його очах, його поза, його тон зараз точно такий, як у мене. Бо ти не любиш лишатися по той бік таємниці. Це що за фіння відбувається? Запитує Соро в коридорі. «Я...» е... Рідок чухає потилицю. «Я думаю, вони сваряться». «Це не...» «Як давно ти приховуєш це від мене?» Питання від Ксейдина. «Та ж вони навіть не розмовляють, бурмоче рянун. Я ніфіга від тебе не ховала. Я лише казала, тобі вибірку у правду. Він відсахується так, ніби я його щойно вдарила». «Вибачте, повертаюсь до друзів. Повірте, я понад усе зараз хотіла б поїхати з вами в Чантару. Але, на жаль, у мене зустріч. Може на наступних вихідних». Ти будеш в Самарі. Кседни складає руки на грудях. Як можна одночасно любити когось і ненавидіти? Ріанон змінює поглядом на обох, а тоді зупиняється на мені. Тоді через одні. Тиго пропонує вона. Я киваю. Її чоло насупилося невисловленому питанні. Зі мною все гаразд, чесно. Добре, там погуляйте. Вимушено усміхаюся. Я дам знати, якщо мені пізніше знадобиться ваша допомога, щоб сховати тіло. Ріду кашля, а Сойер ляскає його по спині. «Мені здається, вона має на озі тебе», – каже Ріанон, косо-позирачена кседена. «Я в цьому переконаний. Ходімо», – каже Сойер, відводячи їх трохи від моєї кімнати. «І я це зроблю, якщо знадобиться», – докидає Ріанон через плече. «Ніколи не носила чогось такого великого, як ти, але я впевнена, що моя печать могла б закопати тебе в ґрунт, навіть не зрушивши поверхню землі, якщо я буду достатньо злою». Вона стріляє в нього поглядом, перш ніж піти коридором. Кседен зітхає і зачиняє двері. «У тебе вірні друзі!» «Це так, – погоджуюся я. Просто не забудь мені сказати, коли вже можна буде розповісти їм про те, що відбувається у них під носом. Його відповідь звучить як нерозбірливе бурчання. Я мушу йти». «Так, я злюся, бо ти приховувала це від мене, – перериває Кседен. Але я нервуюся через те, що ти ризикуєш життям заради мене. Це не з тих речей» з якими я можу впоратися. Нема ніякої загрози, я можу й довіряти. Тягнувся до ручки дверей, і він відходить у бік, пропускаючи мене. Його губи стискаються від злості, але спалах страху в його очах змушує мене зупинитися. Якби що знати, що йому в Самарі трохи безпечніше. Я цього хотіла, навіть якщо він поводиться як козел. Добре, ти можеш піти зі мною. Якщо погодишся, не лякати її. Я не можу контролювати її почуття, грикає він. Я вигинаю одну браву. Я лише хочу зустрітися з нею. Кседен піднімає руки, показуючи мені долоні. Щоб побачити, чи можна й довіряти? Просто подивитися на неї. Навіть ти не маєш такої сили. Відчиняю двері і виходжу в коридор. Ходімо. Я розумію. Я напрочу добре вмію визначати характер. Він виходить за мною, зачиняючи двері. Твоя самовпевненість насправді безмежна. Завертаємо вправо в центральний коридор. І те, що я дозволила тобі піти зі мною, це не означає, що я не злюсь на тебе. І я теж. Він кладе руку мені на поперек, коли ми проходимо повз групу курсантів. Тобі не потрібно торкатися мене, що вони думали, ніби ти маєш причини бути тут. Усі так знають, що ми. Знаю, що ми що? Тобі, наприклад, капець як ясно, що ми не разом. Стоп! Чи це був біль у його голосі? Я ненавиджу те, як зараз, Притуплюються мій гнів. У гніві простіше жити. Ми спускаємося центральними сходами, минаючи перший поверх, де розсмоктується натовп курсантів і потрапляємо на підвальний рівень квадранта. Тут лабіринт тунелів, але я досить добре знаю дорогу. Ти сам ніколи не сидів би склавши руки, якби міг допомогти. Просити мене робити по-іншому просто образливо. Шепочу йому, коли переконуюся, що ми самі в тунелю. Я доволі тямуща, щоб поратися із своїми справами в архіві. Я завжди казав, що ти геніальна, я жодного разу не говорив, що твій план не є блискучим. Я кажу, що ти наражаєшся на небезпеку і просто прошу бути зі мною щирою. Магічні вогні мерехтять, коли ми прямуємо до критого мосту, що з'єднує квадрант вершників, і головний корпус через каньйон. Варіш майже дові тебе до довба нового рання, а ти цього мені не розповіла. Його щелипа ходить ходром, так само, як не сказала про блискавку, випущену посеред двору біля бойового сповіщення. «Як ти дізнався?» Я не згадувала варіша в листі, який йому написала. «Ти думала, Ботхи, не скаже мені?» Його тіні напливають вперед, відчиняючи перед нами двері, і ми прямуємо далі через будований міст. Здається, я ніколи не звикну до того, як він невимушено користується своєю силою. «Я сподівалася, що він цього не зробить, зізнаюся». Про всі ці приколи ти маєш мені казати, Вайлет. Щоб ти зробив що? Повернувся сюди і вбив його? Він заступник коменданта. Я думав про це. Кседен відчиняє наступні двері таким же робом, як і попередні. Бодхи якось вигадав поясний, чому наш рій пропускає маневри. Кажу йому, коли входимо до головного корпусу, минаючи лазарет. І надовго це допоможе. У нас двічі більше шансів знайти рішення, якщо ти скажеш мені, що Кседен Різким рухом висуває голову вперед і хапає мене за талі, зупиняючи посеред коридору. Але нас уже почули. Вистав щити. Це Нолун, кажу я, але щити все одно підіймаю. Більше через почуття провини, що дозволило йому пасти. Я досі сподівалася, що той момент, про який Горексейден настане, і це вдаватиметься самопливом. Але наразі мені доводиться докласти максимум зусиль, щоб утримати їх піднятими весь час. Нолан у мене відвисає щелепа від того, наскільки він схуд. Шкіра на ньому висить вільно, як його чорна уніформа, а в очах відсутній звичний блиск, коли він намагається мені всміхатися. Вайлет радий тебе бачити. Він дивиться на Кседина, його погляд падає на руку, яка ніби захищаючи огортає мене за талію. Не ти так робиш, бо припускаю, що я можу нашкодити молодій жінці, яку відновлював останні шість років Рірсоне. Чи ти думаєш, ніхто не знає, що ви проводите разом весь час, коли одному з вас випадає звільнення? Бо я запевняю, що ніколи не задав би шкоди Вайлет. А про вас усі давно знають. Я вивільняюся з обіймів Кседена. Що ти робиш тут у коридорі? Маєш такий вигляд, ніби готовий будь яку секунди звалитися з ніг. У тебе сьогодні день вдалих компліментів. Отже, мені потрібні кращі щити, якщо Кседенові так легко вдається знову прослизнути. Я тут чекаю на декого. Нулон чухає кількаденний заріс на щоці. І так, гадаю, мені не зайве трохи відпочити. Це тяжка праця, лікувати душі. Уже кілька місяців тільки тим і займаюся. Його уста викривляються в усмішці з одного боку, але я не можу розуміти, жартує він чи ні. У тебе все добре річ? Мене жодного разу не викликали тебе відновити. У мене все добре. Кілька тижнів тому я вивихнула плече і... Я не знаю, чи настільки він близький... Доваріша, як підозрюють мої друзі. Ця думка змушує мене зупинитися і не згадувати про вигорання. Я повсякчас добре перев'язую коліна. Зламаних кісток теж поки маю. Це добре. Нолон киває, коли за нами відчиняються двері. Дуже добре. Я тут. Керолайн Ештон, вчить вперед, оминаючи нас ліворуч. Вибач, я запізнилася. Пунктуальність – цінна річ. Повчає Нолон перед тим, як знову глянути на мене. Зроби нам обом послугу і будь здоровою, Вайлет. Постараюся, обіцяю я. Керолайн коротко дивиться на мене і вони зникають у лазареті. Двері за ними тихо зачиняються. Вона не скидається мені на поранену. Зауважуй, коли ми з Кседеном знову прямуємо до архіву. Ні, не скидається. Погоджується Кседен. Можливо, відвідує когось із курсантів першого крила. А от Нолон має такий вигляд, ніби він сам вигорає. Травма стало більшою. Ніж зазвичай, я про таке не чула. Рідок вважає, що вони використовують Нолуна для проведення допитів. Але я не впевнена, чи він говорить серйозно. З Рідоком це важко зрозуміти. Хм. Це все, що каже Ксайден, коли ми спускаємося похилим тунелем до найнижчої точки безг'яту. Що глибше заходимо, то прохолодніше стає повітря. І того старішим біль, який я впізнаю як смуток, що відлунює в моїх грудях. Про що ти думаєш? Ти якось посмутніла одразу. Тихо зауважа кседин, коли ми йдемо сходами, що ведуть до головного корпусу. Ні про що. Ти не можеш очікувати від мене відповідей, довших за одне слово, якщо сама так відповідаєш на моє запитання. Він має рацію. Мій батько любив це місце. Він був у захваті, коли маму призначили сюди, бо це означало, що він матиме доступ до всіх ресурсів архіву. Я всміхаюся при спогаді про нього. Не те, що він не любив бібліотеки на заставах, але для писаря це місце вершина кар'єри. Це інший храм. Ми минаємо останній поворот, за яким видно двері, схожі на вхід до великого сховища. Крула арка за вишки 3 метри охороняється тільки одним писарем, який спить на своєму стільці. Класна охорона. Кседин кидає зневажливий погляд на сплячого писаря. Обіцяй, що будеш добре поводитись. Хапай його за лікуть, що він знав, що я це серйозно. Вона моя давня подруга. А етос теж. Я примружу очі. Якщо вона справжній друг, їй нема про що хвилюватися. Слухай, якби вона збиралася видати мене, вона зробила б це, коли я прочитала книгу легенд безплідних пустощі минулого року. Кажу йому, коли ми переходимо до архіву. Ти що? Його щелепа вигинається, і він глибоко видихає, коли ми підходимо до столу замовлень. Архів знову порожній, дякувати і зі зігналу. Але, власне, тому Джасіній вибрала суботу, як дні для наших зустрічей. Перед тим, як Міра дала мені книгу Монсераті, я просила її тут. Тоді нічого такого не думала, але ніхто не прийшов до мене. Ніхто не забрав мене і не зняв мені голови. Ксетин мовчить, коли наближається Джесінням. Вона дивиться на нас, широко розплющеними очима і сповільнює крок. Він зі мною, показує усміхаючись. Припини її лякати. Я просто собі стою. Цього задосить, повір. Ти знайшла те, що шукала? Питає Джесінням. Нервово кусаючи губу, коли спиняє погляд на Ксединові. Ні, я передаю їй сумку, і вона закидає ремінь через плече. Вони всі надто нові і неясні. Подруга замислюється. Може нам варто перейти до чогось про історію сфер загалом? Пропоную їй. Дай мені кілька хвилин, у мене є одна думка. Дякую, що допомагаєш нам, показує Кседина. Джасіння киває потім, зникає у рядах книжкових полиць. «Ти знаєш жести?» – почує, «А ти розмовляєш тиріанською?» – відповідає він. «А це ще більша рідкість. Ми стоїмо в ніяк тиші. Наша суперечка все ще тліє, принаймні з мого боку. Я ніколи не знаю, що він відчуває, і це одна з наших проблем. Використавши одненьке слово в репліці до Джесіні «Ми», він пов'язує себе зі мною. Якщо вона видасть мене, його теж візьмуть. Подивися ці дві. Жестикулює Джасінія, повертаючись і простягаючи сумку. «І я повертаю твою. Дякую, що дозволила мені це прочитати». «Що ти думаєш про це?» – запитує я, збентежено усвідомлюючи, що Кседен спостерігає. Усе, що вона скаже далі, визначить, як він поставиться до неї. «Суцільний фольклор із гарними казками. Вона схиляє голову на бік. Це обмежене видання, якщо виконане на пресі, але не настільки обмежене, щоб його копії не були... Передані до архіву під час публікації. Погляд, який вона кидає на мене, сповнений співчуття. Це дивно, що щось на таку тему зникло з архіву. Вам не здається? Я нервово ковтаю слину. Погоджуюся. Ксенин біля мене напружується, А я кажу, веде далі вона. Загадкова справа. Побачимось наступної суботи. Я киваю і ми ще раз дякуємо одна одній. А потім виходимо, минаючи Насію, який почав хропіти. Ми проходимо половину тунелю. Перш ніж Кседен готовий говорити, скажи мені, що це за інша книга в сумці? Отже, в ньому теж ще тліє наша суперечка. Це легенди безплідних пустищ, немає сенсу вже йому брехати. Ти їй їх дала? Чому? Голова Кседена хилиться в мій бік, і він навіть зупиняється посеред тунелю з легка хапаючим лікуть. У його очах спалахує страх. Позичила, бо вона просила: цього тексту достатньо, щоб на тебе доповісти. В його очах. Палає злість. Так, але якщо я доповім, що вона не записує мої замовлення, то їй віддадуть на милість Маргрема. Я трохи міцніше стискаю лямку на плічників. Довіра має діяти в обидва боки, щоб мати якесь значення. Саме так, в обидва боки. Тільки ти чомусь мене не впускаєш, коли я щасили намагаюся відкритися тобі. Це говорить чоловік, який особливо ніколи не казав, що кохай мене. Якщо взагалі кохає, боги, як мені набридло робити перший крок? Сьогодні не той день, коли я піддамся йому. Безумовно намагаєшся відкритися так, щоб при цьому мати свої секрети. Супер! Тобі не спадало на думку, що це? Я показую пальцем між нами усе тому, що ти мені не довіряєш. Я відступаю на крок. Ти очікуєш від мене повної і сліпої довіри, не будучи готовим дати мені те саме натомість. Це діє в обидва боки. Це я тобі не довіряю. Тіні згортаються навколо його кісточки і слідують за ним, коли він розвертається та йде вгору тунелем. Побачимось пізніше. Я маю знайти ботхі. Навіть не сумніваюся, що він пішов займатися своїми революційними справами, лишивши мене саму. Знову. Це все, що ти хочеш сказати? кричу йому вслід. Усі мої м'язи напружуються від розчарування. Те, що я зараз хочу сказати, ні до чого доброго не доведе, Вайлет каже Кседен через плече. Тож замість того, щоб копати глибшу яму словами, про які потім пошкодую, я краще візьму паузу і піду зроблю щось корисне. Бо ця розмова такою не є. Мені потрібно трохи простору. У мене на кінчику язику крутяться слова про те, що він не може вибирати, коли ми сваримось, а коли ні. Але він попросив більше простору. І я вирішую повестися по-дорослому. Коли прокидаюся вранці, друга половина ліжка не зім'ята, а його речей нема. Нічого не можу вдіяти з почуттям важкості в грудях, коли думаю, що Кседен повертається на передову, що когось із нас можуть убити будь-якої миті і що останні слова, які ми сказали одне одному, були недобрими. Розділ 19. Дракони не виконують примхи людей. Польовий довідник з різновидів драконів полковника Каорі. Моє серце безладно калатає, коли два дні по тому я проходжу повз, Ряди драконів першого та другого крила разом із рештою свого рою. Сьогодні будуть льотні маневри. Скаорі стоїть перед четвертим крилом, нервово переминаючись з ноги на ногу поруч із варишем, який стежить за мною так уважно, що по шкірі біжать мурашки. Наче вже подумки, прораховуючи, скільки ударів блискавки він змусить мене завдати за те, що не привела андарно, а те, як за нами зачаївся солас. Глипаючи на мене своїм єдиним буштиновим оком, змушу сумніватися в тому, чи вариш взагалі чекатиме до завтра. Бо він бачив, що її тут немає. І ще гірше, здається, цьому радіє. Уранці я здійснила скаром 27 ударів за годину, після чого у мене піднялася температура. Професора це, схоже, розчарувало. Та й мене також. Я не наблизилася ні на удар до результату, якого прагну. Мої руки безвольно метляються після години орудування. Якщо Варіш сьогодні знову змусить мене підійматися на той схил гори, я не впевнена, що мені стане сил навіть вийти на нього. І з цим помаранчевим щось не так, зауважує Ріанон, поправляючи лютні окуляри, коли ми підходимо до третього крила. Маєш на увазі, що він замислюється? Підпалити третій рій? Запитує рідок, застібаючи гудзики на льотній курці. І Варіш здається таким врівноваженим, Сойер розминає плечі, притискаючи руку до грудей. Це трохи напруження. На відміну від мене, Сойр бачить лише вершину айсберга, якщо говорити про варіша. Я вдихаю через ніс і видихаю через рот, беручись із нудотою, намагаюся зберегти сніданок у собі. Це небезпечно дивна пара, погоджується рі, коли ми дістаємося драконів чотик іготь. Сьогодні на полі немає жодного курсанта третього року, що залишає досить Місце для драконів-другокурсників, але не дай Бог, щоб Терн став у першому ряду, як довбана суперзірка. Звідси я вже бачу голову над іншими, майже впевнена, що почули, як він роздратовано зітхає. Рот Варіша викривлює відполірована усмішка, однак блиск в його очах змушує мене забути про двері свого архіву, через що енергія вливається в мій організм, готуючись до бою. З якого милого він так не тебе вилупився? Питає Сойер, відсовуючись до мене так, щоб закрити варішу вид. Він вічно посміхається тобі, як... Він хитає головою. Не знаю, як пояснити. Ніби йому відомо те, про що не здогадуєшся ти. Закінчує Рі і широко обходить червоного буланохвіста з першого рою. Можливо, якась історія з твоєю мамою. Старі образи. Я не в курсі. Вони навіть половини всього не знають. Але звідки могли б, якщо я їм нічого не казала? Але він одержимий андарною, і в цьому частина правди. Як вона, Запотієсор, давно її не бачу. Вона багато відпочиває. Я готуюся до відчуття, коли моє тіло загорнуте в повне льотне обмундурування під застійною спекою пізнього літа і починаю застібати гудзики на шкірянці, коли ми наближаємося до терна. Може, вона виконує прості маневри, але те, що ми зараз робимо, польоти в строю і обертати на час немає сенсу змушувати її робити такі речі. Знову вибіркові істини. Ну так, Сойер штурхаємо ліктем. До зустрічі там. Маєш трохи такий вигляд, наче тебе нудить. Зауважаю Рі, коли наші підходять досить далеко, щоб не почути її. Усе гаразд? Зі мною все нормально. Намить видушую з себе посмішку і намагаюся думати про щось інше. Тільки не про те, як буде боляче, коли Вариш схопить мене. Скидається на те, начеб товариш страшенно щасливий, що тут немає Андарни. Я подбаю про це. Ага, точно. Ротрі відкривається в сумній усмішці. Вона відвертається, прямуючи до Фердж, яка чекає по інший бік Вітерна. Чорт, бурмочу я, потираючи ніс. Незалежно від того, як я зараз скажу, це все однаково буде нещиро. Коли вона про це дізнається, то вже ніколи не пробачить мені, що я приховувала це від неї. Пробачить. Каже Терн, злегка схиляючи голову, але не опускає плеча, навіть коли я стаю перед лівим переднім кіхтем. У людей пам'ять комарів. Це дракони пам'ятають про свої образи. Якраз збираюся забути, що ти це сказав. Зражнуся у відповідь. Увага! Його голова повертається, і я повертаюся разом з ним, одночасно видобуваючи спіху в кенджали. Ви б не подумали напасти на професора, чи не так, Соренгейла? Варіш дивиться на мою зброю, не змінюючи вираз обличчя на якому непорушно застигла усмішка. Що й казати вже про віце-коменданта. Із горла Терна долинає низьке гарчання. Він підводить губу, щоб оголити кінчик ікл. Цьогоріч я нападаю на кожного, хто нерозважливо підкрадається до мене ззаду. Розправляю плечі і підводжу підборіддя. Хм, він відхиляється обік і дивиться під передню ногу Терна. Сьогодні з нами не буде маленької перохвістки. Як бачите, страх ковзає по моїй спині. Як прикро. Він зітхає і повертається до мене спиною. Хрумкаючи черевиками по сухій траві, він прямує до саласа. Сьогодні ви не матимете жодних маневрів, Соренгейл. Усе всередині мене стискається. Перепрошую. Терн зміщується в бік, виставляючи поперед мене лапу, щоб я опинилася під лускою його грудей. Маневрів не буде, каже вариш через плече. На мить, суваючи брови, коли помічає позицію терна. Але ви не вільні. Очевидно, попередження не спрацювало. Я звинувачую вас у невиконанні обов'язків через відмову вашого дракона з'явитися на маневри. Ви сядете на дракона і вирушите до вашої навчальної точки разом з професором Каром, де до вас буде застосовано відповідне покарання. Цього не станеться. Голова терна повністю пускається, а тіло прибирає оборонну позу. Що відбувається? Запитує Рі по черзі, обудячи поглядом варіша і мене. Вочевидь, Першого покарання було недостатньо, щоб навчити вашу підопічну командирку Рою Матіас. Тому на неї чекає наступне. Він кліпає, нахиливши голову. Я віце і я не зобов'язаний вам пояснювати. А тепер готуйтеся до маневрів, інакше будете покарані разом з нею. Покарання не буде. Реветерн і суддя з того, як рвучно рухають головами дракони, зокрема Солас, я розумію, що всі вони його почули. У тебе немає влади, що вимагати послуху від драконів. Мене секунда, поки дракони передають його слова вершникам, і варіш напружується. Ваш дракон може не піддатися під моє командування, Соренгейл, але ви піддаєтеся. Тому якщо не хочете знову опинитися на хисткій межі між вигоранням і смертю, ви вже сядете в сідло та прибудете. Навіть найменший дракон не відповідає перед наймогутнішими з людей, а ти навіть не один з них. Терн клаце зубами, звук розходиться над долиною. Голова ферч відхиляється назад і золоті очі розширюються. Андарна не підкорюється тобі. Терн виходить вперед, його голова і груди так низько похилені до землі, що він майже торкається мого волосся. Варіш відступає. Я не підкорюся тобі. О чорт, це може швидко закінчитися чимось дуже поганим. Але ти, Варіш показує на мене, підпорядковуєшся мені. Немже. Терн із приголомшливим ревом оминає Варіша, і кидається вперед на Соласа. Його шипа сто хвіст і свистом розсікає повітря наді мною. Солас прихиляє голову до землі, щоб захистити свої найважливіші ділянки з шию, але терн швидкий, більший і набагато сильніший. Він уже там, його величезна щелепа стискає горло соласа. Я задихаюся від вигляду того, як величезна ікла терна входять між лусками соласа, впиваючись його шию. Каорі блискавично мчить подалі з поля бою. Варіш обертається, напружується, багряні струмочки стікають помаранчевою лузкою соласа і скрапують вниз, стікаючи до вершечків шийних хребців. Терне! Що зроблять з ними емпіреї, якщо він уб'є соласа? Тільки вершник може бути віце-комендантом Базгіату, каже Терн, коли солас видає звук, що нагадує рик і крик водночас. А без дракона ти не вершник. О боги, серцебиття переходить в галоп. Добре, кричить Варіш, стискаючи кулаки. Вона не буде покарана за відмову свого дракона. Цього не досить. Із жахом спостерігаю, як ікла клатерна впиваються глибше між лусок Соласа. Бо йдеться про тебе. Солас реве і кричить, кровотеча на його шиї стає тільки інтенсивнішою. Він шмагає хвостом у бік терна. Та де там? Дракон Варіша двічі менший за чорного шипа хвоста. І навіть мови немає, щоб йому дістатися до терна. Дякувати дані. Гаразд. Варіш виходить уперед і на якусь мить мені його навіть шкода. Гаразд, повторює він, піднімаючи руки. Визнаю, люди не мають влади над драконами. Ріанон відступає в бік, доки її рука перестає торкатися мого плеча, а Фердж опускає голову як і Атром, і Слайзіх. Хай йому чорт, кожен дракон, якого я бачу, периферійним зором стає в таку ж позу. Проси вибачення, вимагає Терн низьким і рівним ревом. Вибач, голос варіша зривається. Вибачайся перед тою, кого Андарна вважає гідною свого зв'язку. Я намагаюся ковтнути слину, але в роті пересохло. Невже він справді щойно? Шепочу Ренун. Думаю так, я киваю. Його вибачення мені не потрібне, Терне. Справді, я вже щаслива з того, що просто не померла сьогодні. Це потрібно мені, моя срібна. Його голос гуркочив моїй голові. Я говорю від імені Андарни, поки вона перебуває у сні без сновидінь. Вариш повертається до мене з ненавистю й жахом в очах. «Вибачте, викликати драконів не в моїх повноваженнях». «На колінах». Ріанон шумом вдихає, коли Вариш паде навколішки. «Мої найширіші вибачення вам і вашому дракону. Обидвам вашим драконам». «Я приймаю вибачення». Мій несамовитий погляд повертається на терм. «Приймаю». Кричу повсяк випадок, раптом він не почув моїх думок. Тейн розмикає щелепу з вологим, ляпаючим звуком, коли ікла вислизають із шиї солас Він повільно і самовпевнено повертаються, навіть не думаючи опускати голову чи захищати шию. Ми з Ріанон опиняємося в тіні від його голови. Солас починає тікати з ревом, спрямовуючись у мій бік, а може в бік терна, залишаючи з собою калюжі крові на траві. І варіш дивиться... На мене з такою гіркою ненавистю, що я майже відчуваю її смак на язику. Лише коли його дракон зникає з льотного поля, варіш підводиться. Мені не потрібні слова, адже він кидає на мене цілком зрозумілий і чіткий останній погрозливий погляд, а потім крокує до кінця поля, до сходів на рукавичку. Проблему вирішено голова терна обертається, спостерігаючи за траєкторією польоту саласа. Решта драконів на полі знову підводять голови вверх. Але моє серцебиття не заспокоюється і навіть не сповільнюється. Страх засів глибоко в моєму нутрі. Можливо, варіш і раніше був моїм ворогом, але тепер я відчуваю, що моїм ворогом ставший солас. Я була впевнена, що він скасує твоє звільнення після того, як Терн ледне вбив соласа, каже Реанон, ідучи зі мною стежкою до летовища трьома ночами пізніше. Та я теж зізнаюся, коли дзвони б'ють за чверть до півночі. А ще я впевнена, що коли села задужає, то одразу вигулькне десь переді мною, або ще гірше. Минуло вже кілька днів, рід на мене, і хоча між нами якийсь метр вістин здається нездоланною. Невже ти справді збираєшся змусити мене використовувати деякі з цих нових методів допиту, які ми вивчаємо? Як витягти з тебе правду? Хочеш, щоб я застосувала метод емпатії чи більш прямий і агресивний підхід? Тобто, я штурхаю плечем. Ріанон розчаровано хтай головою. Я про коментар варіша щодо того, начебто тебе вже раз покарали. Ах, так. Я роблю глибокий вдих і зосереджуюся на своїх кроках, коли ми наближаємося до рукавички. Кілька тижнів тому він розізлився через те, що андарна не готова до маневрів, і використав мої тренування магією печаті як покарання. Він що? Подруга підвищив голос. Чому ти не розповіла нам, бо не хотіла, щоб ви теж стали його мішенню. Це найпростіша правда. А він має на тебе зуб? Звучить так, ніби вона не зовсім мені вірить. Варіш не любить, коли щось іде не так, як він задумав. Я поправляю рюкзак на плечах, коли наближаємось до сходів поруч з рукавичкою, відчуваючи оскому в роті. Це буде пекельно боляче. Я вивихнула коліно вчора під час двобою, але принаймні я перемогла. Тому ти не мусиш іти зі мною всю дорогу. Уже пізно. Зміню тему, поки не вирішила купнути глибше в історію з Варішем. Мені не складно, Таке відчуття, наче більше ніколи тебе не побачу. Боги, я почуваюся в бісавинною. І це зневірює. І самотньою. Я скучила за друзями. Мені прикро. Це єдине, що я могла відповісти. Складно повірити, що першокурсники от-от почнуть навчатися на цьому. Я дивлюся на п'ять підйомів через перешкоди рукавички, які вони мусять пройти, щоб дійти до претензій. «Радше помирати на цьому», – відрізує вона. «Так, і це теж». Мої коліна протестують під час кожного кроку. готове підкоситися на кожній наступній сходинці, на яку я ступаю. Але перев'язка утримує його на місці. Я шкутиляю вгору, тримаючи рукою за шорсткі камені, якими викладений підйом з обох боків. Це бляха так тупо. Вона хитає головою. Черговий спосіб відціяти слабших. Або, що ще гірше, тих, кому не пощастило. Ні, це не так. Хоч як мені неприємно це визнавати, але рукавичка має свій сенс. Серйозно? Рі виходить нагору і чекає на мене. Серйозно. Починаю йти полем. Це випробування змусило мене інакше на все подивитися. Я не могла піднятися на неї так, як ти чи інші, тому довелося винайти власний спосіб. Це навчило мене, що я можу знайти інший шлях і вижити. Миті на спині терна, коли я билася з Веніном. Усе спливає разом у пам'яті, і моя рука стискається так, не мов би тримаю... Ні, той кенджал. Я просто не думаю, що воно варте усіх тих втрачених життів. Це не можна сказати про більшість того, що тут відбувається з нами. Воно того варте. Моє спростування висловлене тихим голосом. Як ти можеш так і казати? Вона зупиняється і повертається до мене лицем. Ти ж була тут, коли впала Аурелія. Ти ж не вважаєш, що вона стала б тягарем для крила, якби дожила до обмолоту. Вона була легендою. Дивлячись на всієне зоряне небо і глибоко вдихаю перед тим, як стати дуряном набличчя. Звісно, ні, вона стала б феноменальним вершником. Краще за мене це точно, але я також знаю, що не можу вимовити слова. Вони застрягають горлі, забиті спогадами про широко розплющені очі аурелії за мить до її падіння. Слухай, я чесно, дуже хотіла б, що ти хоч раз сказала усе, що думаєш, я ніколи не знаю твоїх думок. Тобі краще не знати. Це найщиріше, що я сказала їй за весь час після свого повернення. Але я хочу знати справді, велет. Тут лише ми, нікого більше немає. Поговори зі мною. Поговорити з тобою, повторюю я, ніби це так просто, і відчуваю, що щось всередині мене ламається під вагою наших щарувань. Добре, так, це страшно, що Аулерія впала, що вона загинула. Але я вважаю, що я стала кращою вершницею, бо була там. Бо спостерігала, як вона летить і розбивається на смерть. І розуміла, що якщо не змушу свою дупу рухатися далі, то я буду наступною. Це жахливо. Губи Ріанон розтуляються. Вона дивиться на мене ніби вперше. Так, і жахливе є все, що там на нас чекає. Я розводжу руками. Ця срана рукавичка не просто фізична вправа на підйом. ідеться про те, щоб подолати страх, якому не можеш дати ради. Про те, щоб уставати, лізти далі після того, як ти побачила, що воно вбиває ваших друзів. Парапет, рукавичка, презентація – все здається надмірним, коли ти тут. Але це готує нас до чогось набагато гіршого. А поки ти, я хитаю головою, не знаєш, як це Тамрій, ти не можеш цього зрозуміти. Звісно, що я не знаю, відповідає вона, напружуючись дедалі більше з кожним словом. Ти ж не будеш мені розповідати. Ти будеш бігати з імоджен, або зачинятися в себе читати, проводячи кожну, можливу, суботу з ріверсомом. І це добре, я хочу, щоб ти мала підтримку, яка тобі потрібна. Але ти забирай, не будеш розумлятися зі мною. Тож як ти хочеш, щоб я щось знала? І не забувай, що Ліам був і моїм другом. Тебе там не було. міг гнів вислизає зі скриньки, яку я так старанно майструвала для нього. А сила пронизу тіло, опікаючи вени. Ти не тримала його голову в руках, не спостерігала, як згасає світло в його очах знаючи, що з ним нічого не сталося, але він все одно помирає бодей, лежить з вивернутими назовні кишками лише за кілька метрів від нього, і нічого з того, що я робила раніше, вже не має значення боги, як міцно я тримала його. Мої руки стискаються в кулаки, нігті впиваються в долоні, мої плечі ледь не відриваються від тіла. Він був страшенно важким, але я тримала, і це не мало значення. Лють обпікає моє горло, пожираючи мене цілком. Ти не бачила, що там, не бачила того, що змушує мене бігати кожного сраного ранку. Ві, шепоче вона, похилившись. А вираз його обличчя, мій голос ламається, очі горять від спомену про голову Ліама, яку я тримала. Тобі не вважається ця картина щоразу, коли ти намагаєшся заснути. Ти не чуєш, як він благає тебе подбати про Слоун, і ти, напевно, не чуєш, як кричить Дей. Я змикаю долоні в замок за головою і дивлюся вбік. Веду війну з горем, болем, нескінченною провиною і, як завжди, програю. Я лиша моя скринька та порожнеча, яка я впевнена настане, коли я зможу трохи контролювати себе, але слова не припиняють виливатися назовні. Це відчувається так, ніби мій рот від'єднується від мозку і зараз емоції керують парадом. І якою жахливою, якою б це не зробило мене, але якраз те, що я спостерігала, як падає Аурелія, як горить Пріор, і навіть як кінченого Джака Барлоу розпалює стеля, усе це підготувало мене до того моменту, коли я змушена була лишити тіло ляма на землі іти в бій. Якби я сиділа там і скиглила, як мені хотілося, то нікого з нас тут не було б. І Моджен, Ботхі, Кседин, Гарік. Усі ми були б мертві. Тому є конкретна причина, чому вони хочуть, щоб ми спостерігали, як гинуть наші друзері. Я стукаю себе по грудям одним пальцем. Ми зброя, а це місце камінь. Об'яки вони її гострять. Напруження в моєму тілі спадає, тепло розвіюється. Від суцільного спустошення на обличчі Ріанон мішлунок усмоктує сам себе. Наближається терн, про що сповіщують усе гучніше удари його крил. Це звук заспокоює моє серце. Вибач, що почу я, насправді я рада, що ти не знаєш, як воно. Швидко кліпаю, щоб побачити чіткіше. Я щодня тішуся з того, що в тебе нема таких споходів, що тебе, Сойра рідока, не було поруч. Я не побажала прожити події того дня навіть своєму найлютішому ворогу, не кажучи вже про свого найближчого друга. І незважаючи на те, що я останнім часом іноді мовчу, ти однаково залишаєшся моєю найкращою подругою, Але друзі кажуть правду. А якщо казати їй, вона буде в небезпеці. Якщо не казати, вона буде неготовою, як і ми. Чорт. Ти слушно кажеш, що я мала б поговорити з тобою. Ти теж втратила ляма. Ти маєш повне право знати, що... Ні. Голос терна лунає в моїй голові, і пориви вітру вдавлюються в спину за секунду того, як він приземляється позаду. Вершник Соласа. Доброго вечора, курсанко Соренгейл. Несподівано називається майор Вариш зліва від нас. Магічні вогні спалахують над головою, коли він обходить валуни, за якими вони з охороною чекали на мене всього за кілька метрів від місця, де ми зупинилися. Курсанко Матяс. Схоже, я перервав вашу дискусію. «О, Боже, я ледне...» «Але ти цього не зробила», – каже Терн. «Сер?» Ріанон широко розплющеними очима дивиться на віце -команданта. «Ви знаєте порядок, курсантко?» Він скорочує відстань між нами і вказує на землю. «Чи будете тепер взагалі заперечувати субординацію?» Терн опускає голову і тихо гарчить. «Мені стає так моторошно, що я відчуваю страх у своєму горлі. Я відходжу в бік» забираючи рій зі шляху варіша. Опиратися немає сенсу, тому я знімаю з плечі рюкзак і відкриваю його, висипаючи місць на землю. Тоді струшую ним ще раз, щоб показати, що рюкзак порожній. Задоволені? Ще ні, але одного дня від його посмішки мене перетрушить. Я терплячий. Вершник закінчив обшук, зазираючи всередину рюкзака, щоб переконатися, що я його справді спорожнила. Перш ніж повернути мені. Насолоджутися звільним поки можете. Варіш кидає. Коронна усмішка на місці, тоді всі троє йдуть з поля. Мудаки, я присідаю і теж, допомагає мені зібрати речі. Дякую. І це так весь час? Угу. Ми встаємо. Ми раді, що сьогодні ввечері тебе знову не б шукали. Так. Але чому Ріанон дивиться на мене геть розгублено? Що це таке? Це не може бути через андарно. Вони ніколи не зможуть довіряти людині з прізвищем як Укседена. І на те є свої поважні причини. Я закидаю рюкзак за плечі і затягую лямки. Мені справді прикро, що я не втрималася і вибухнула на тебе. Вибач, будь ласка. Не треба. Вона дарує мені сумну напівусмішку. Я вважаю, що краще б ти кричала на мене, ніж удавала, що все добре і мовчала. Є принаймні одна правда, яку я можу сказати. Усе погано.